Molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Som dia 30 de novembre del 2009. Mm -hmm. L'últim bon dia, dia l'últim dia de novembre ja, i estem ja quasi quasi entrant directament en el mes de desembre, l'últim mes de l'any 2009. Mm -hmm. I ja entrarem al 2010, que si vostè se'n recorda... Eh, ja, ja haurem cap... sortit de la crisi. No. No, no em faci parlar d'aquestes coses de bon matí, escolta, no, que, que mais, avui que... vinc, vinc com marejat que ja s'ha quedat bon matí m'han fet una prova mèdica i jo clar. estic desgarbutjat però pues si no li han fet res que no m'han fet res, m'han posat uns passant. electrodos aquí Va. que si vol, perquè hi ha càmeres i encara em I veurien que, i, però i, que, encara porto que, aquí les ronxes i m'ha si estat, no estat apretant així l'home mm -hmm. i em deia és es que les, la ventana que tiene usted no se ve bien, jo pensava es que tengo cerrada por los ladrones, hombre mm -hmm. que no lo veus usted si tanca la finestra, clar i llavors diu, és que si no la vemos bien, li tindrem que posar un tubo per la boca. Ah. I vaig fer, pom, pom, abre la ventana. Ah. Que es vegi bé, que es vegi bé. Sobretot que es vegi bé. Exacte. Bueno, no sé com anirà la cosa, i tampoc no us vull preocupar amb les meves qüestions mèdiques, mm. però ja vinc preocupat, i vostè em, em, em, em diu això de la crisi, i a mi m'ha deixat. Home, clar, vull dir, ja hem de sortir, no? S'acaba bueno, l'any. Jo, jo li deia per una altra qüestió. Vostè se'n recorda no. que fa a eh, l'any 2000, Sí. Nosaltres, nosaltres vam fer el pas junts del 1999 al 2000, sí. eh? amb aquesta clàssica celebració que fem vostè i jo amb les el nostres respectives de Cap d'Any. Mm -hmm. I estàvem molt, molt amb el culet pret, perquè tenia que haver una que amb ordinadors, sí, no sé què, vostè se'n recorda, que vam estar mirant i vam dir, Austràlia no ha passat res. Clar, perquè com Diu, ells clar, canvien abans... Clar, dius, són raros també, però estan a altra punta. Exacte. Allà tenen canguros. Com animals de companyia, allà sí que s'aceta cangur, animal de companyia. Exacte. M'entenc canguros. Va, però està bé. Llavors vam pensar què passava. I vam posar en marxa l'ordinador i no va passar res. No. I vam dir, caramba, va no. venir l'euro. I d'això fa 10 anys. Sí. Veu? Que ràpid passa totes les coses. Ja deus... 10 uh... deu anys més grans. Sí, sí, sí, ja ho deia el perro 10 anys per més experiència. Sí, sí, el tiempo passa i nos vamos poniendo viejos. Exactamente. Llavors jo em pregunto, jo què faig aquí, que he v no, home, no, malalt no, malalt no, que l'estan fent proves només, que encara no està de malalt. Mira, jo estic preocupat, està perquè està tant buscar, tant buscar, al final el trobaran. Bueno, home, tant algú, buscar... D'algo han de viure, els metges, si no, què, què farien? No sé, jo tinc ja la sensació que així, es frustren. I et dono sí. don visita per dintre de tres mesos, i apa, sí. ja saben que tenen un client. I és que per mi es frustren, perquè sí. arribes i diu. Um, pot ser que sí no ho serà, però pot ser. I li penses, vols que sigui, no? Tu vols que sigui, eh? <ríe> Clar, per tenir feina. Tu vols que eh? Sigui, eh? Eh? I llavors diu, li farem aquesta prova. Té aquesta, aquesta prova sortint negativa, eh? Jo, jo per reafirmar que no fos, mm -hmm. un altre que li faria i dius, tu ho estàs buscant. Clar. Tu Clar, vols que, això... que sigui algú, pa? Però això és com els mecànics. Vostè se'n va amb el cotxe a canviar una roda, per exemple. I quan el va recollir el cotxe li diuen, escolti'm, li he canviat la roda, eh? Però... Però hauria de canviar les pastilles de fre, que les ah, té molts gastades, ja. A vostè ja. viuen després. Sí, home, no, no. jo si ah. els hi deixo, clar, no me'n poden dir perquè els hi deixo el no, no, muntat. No, sí, no, bueno, escolti, jo el deixo el cotxe que dius em fàgim la revisió del stand. Mm. I encara no estic arribant al metro i ja m'estan ja, trucant. Ja l'han trucat. Diu, senyor Regasens Síriu, miri, just ara l'hem estat mirant mm. i el treu la roda hem vist, la pastilla del fre. Clar. I això vol dir que, no millor com que vostè ha anat tant de temps amb la pastilla del fre, quan es porten tants quilòmetres, és possible... Clar que la Junta de no sé on també estigui malament. Ara, quan obrim, l'hi mirarem. Si està malament, la canviem. Diu, tu penses... Com es diu això? Oh, home... Eh... Diu, brrr, sí, una pila. Sí. Sí. Home, això podria aguantar. 1000 km més. Deu pues, Ara deixo. que ja el tenim obert. Deixo. 1000 km són 1000 km. Sí. Proveu, ara que ja el tenim obert no li costarà tant com si el porta clar, i hem d'obrir. Clara. I penses, bueno, va I fàcil. I ja és tan enganxant. Fàcil. Sí. Diu, on te l'hem trobat? Dic a, la, a punt d'entrar al metro, dic, però ja que no sé aquí, començo a manera caritat, ja per, per, per pagar les reparacions. Ah, no, ara s'ha decadent, una cabraña, les llars associacions i tot de cantants ambulants. Ah, sí, sí, si fan un no sé si a Madrid, em sembla que feien un, un, un espectacle de, can, de cantants de carrer. O sigui, sí. Així van començar el Baker Street Boys. Veu, veu, veu. I així n'ha si es acabat. Sí, sí. dir... sí, no, sí, sí. Escolti, no. hi ha un metro també. Ha Han de metro. passar... Tenen, tenen que tenir car can... carnet de cantant de metro. Clar, és que si no, aviam, s'acumularia si no, acum la gent per els passadis. Exacte, hi fan les proves. Molt bé. I les aproven? Perquè n'hi algun que, Déu-n'hi-do... Suposo que sí. Jo tinc un veí que canta. Sí, jo també canto la dutxa, tant en tant. No, aquest canta... Però procuro estar sol, perquè si no la gent no m'aguanta. <laughs> aquest canta pel cel obert. Ah. És, molt, és molt divertit, sí. Ah, perquè, a més bé. a més, canta amb micròfon. O sigui, fa una mena de, com de karaoke, no? Ell es posa... Ah, sí? sí? ell es posa el disc. Oh, sí, que ha que ha trobit. micròfon canta? I, sí, sí, sí, amb micròfon. I, i, I en ple pulmó, que deu nhi do ens té fregits. Terquell... Suposo que a certes hores de la nit deu parar, aquest home. No, sí, hora. sí, té un horari. Ah, no, si té un horari, té un horari, ja és una altra cosa. Fa des de la, més o menys les 11 del matí fins a les quarts de 4, més o menys. I no para per dinar? Sí, home, deu una, ah. una, una, una torada, però petita, eh? petita, petita o sigui, sí, sí, sí, vostè sí, l'enganxa dinant. A mi m'enganxa dinant, Tot sí. just, et foc la sopa just... i ja comença sí. a dir, hòstima, el diu la segona part del concert. Ah, sí, I a més ho fa molt malament, molt malament. Però bé, el xaval té, té, voluntat. té, té voluntat i pràctica. cada I vol, dia. I vols preparant per anar a l'operació en tronfo? Segur. segur. Algo està fent. Algo està preparant perquè és molt, molt, molt insistent. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, que el pillo el risto. Exacte. Que, que el, risto, el risto, que ja el posarà, el, el, posarà exacte, el posarà a brou. El posarà brou el Risto. El sí, sí, Risto sí, sí. li dirà, en fi, que el senyor conservi el nas perquè l'orella la tens perduda i no t'escoltes a tu mateix. Doncs bé, senyors, senyors, això és en companyia, explicant-li aquestes aventures de bon matí, les, mm. són les aventures que ens passen, escolti. Sí. És, és un programa real com la vida misma. Això és un reality show. El nostre és un reality show, escolti. Som... És un programa casolà. Sí, però som com el gran hermano. Exposem les nostres misèries a la zona. Sí, també és veritat. Però bé, miri, escolta, què hi farem? És el Sum, que ja sí, no hi ha <coughs> més, eh? No hi ha més, no busquem més que no hi ha més, eh? Fes que ja se m'han tortullat el, el, el, els okay. auriculars. Ah. Anava a dir cascos, no, els auriculars. No, auriculars els cascos és per anar amb moto. Ah, això mateix. Mm? Que Ui, que per cert, es... quan estava esperant, veu, ja tornem a les coses. Estava esperant, ha una parelleta. Sí. Clar, jo m'esperava perquè em miressin a les qüestions aquestes ventriculars. Però una parelleta mm que la dona estava... Hem estat de bona esperança. Embressada. Sí, embressada, però allò... Allò que dius, a, tope, a veure, ja. timbaler de bruc, ja, eh? Ja hi ja, ja toca. Allò, sí, ja quasi, quasi toca. I anàvem amb un casco a la mà de motorista i el Mariano també amb un casco. Jo pensava, com es deu agafar aquesta dona a l'home? No deu arribar, deu no, estirar es les deus, mans i deu semblar... Es deu agafar de darrere, eh? que s'agafen es, que del... I, I portar la senyora a, Mastà, jo no, a la jo moto. Jo no faria, eh? Que té una bueno, topadeta de res i la dona ja va rodolant per terra que... com un temtempiei, perdonin vostès l'expressió. I a, a més va sense cascu. No, el nen posa la presenta. Bueno, que el nen és tonto. Quan veu que cau, es posa la presenta al cap i dius, aquí me les traiguen totes, Escolpi. Yeah. Bueno, que es pensa vostè. Jo jo, jo no faria. Eh? aquestes edats són molt punyeteros sí, els fetos. Sí, sí, sí. Fetos es col·loquen, quan porten quatre mesos, es col·loquen amb el cap per baix preparats. Clar. I quan és el moment de parir, es dona la, la volta i es queden de diu, cul. Apa, fota't. Diu, sí, pa tocar. Diu, mira, pa. diu què farem? Diu, pots pues fer saia? Césària, clar, césària. <laughs> a haver pedit la muerte. Clar, em fare no, però... no, no. En fi, però pues ja s'ensenya, senyors. Pues hem tornat a... En fi, però pues sí, això. Que jo no portaria la meva senyora en moto eh, estant en estat. Vaja, ni, ni sense estar ni en, en perquè estar... jo, en moto, la moto jo no ens portem bé. No. En cotxe encara, però en moto em ve molt malament. Bé, els hi deia, són les 12 i 16 minuts, i ja saben vostès que a partir de les 12 al migdia, quan és dilluns, a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada, fem aquest programa, I deixo en companyia, un programa que us deia un reti xou, sí. Exacte. Entén? Un programa casolà que ens estem preparant per nou gran hermano. Bé, bueno, anirà a vostè, jo amb això no... No? No, no us diria a llevar allà? No. No. No, no, que jo no sóc de gran hermana, i això que no el veig, però... Jo, jo tampoc no veig, però les vegades que hi vi sempre veig un tio tombat en un sofà. <ríe> I això li agrada. Home, penso, conya, si et paguen per estar estirat en un sofà, escolti'm... Ah, sí, no deixes sé, la família no sé. i dius, eh, tornaré aquí tres mesos, tu. I ja està. I eh, escolta'm, i aneu traient les peles del compte perquè aniran ingressant cada mes. Clar. Escolti'm, bueno. vostè que treballa de gran hermana, no? <ríe> Diu què fa, re... Però després s'acaba, això. Són tres mesos i s'acaba. No, perquè després va aquests programes de Tele5 a criticar la no sé qui. I llavors, un bon dia, vostè coneix a no sé qui mm. i se'n va llit amb no sé qui, que eh, havia sigut nòvio de no sé qui, o de nòvia de no sé qui, i això li dona una Però mica de vidriament. Potser n'hi hauria algú que no li agradaria, eh? tot això. Si hi, ha, si hi han d'entrar més persones, mal, no mal fa rotllo, falta, eh? No fa, no, no. no fa falta que ho faci. No fa falta que ho faci fi per randa. No? No. Eh, Només fictici. Fictici, exacte, fictici. Doncs bé, senyores i senyors, els diré en companyia i que eh, cada dilluns hi ha un equip de gent que està treballant. Tenim el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, que és un senyor que diu que si anéssim al Gran Hermano ens miraria i fins i tot ens gravaria, ens gravaria i, ens, i es posaria, i diria, mira aquests. Eren aquests. Eren aquests. Diu, perfil han tancat. Clar. Clar. <laughs> tens, Tres mesos que el tio estaria sense aguantar se eh? Mira. Vos, Vos bueno, no si ve si amb nosaltres el gran hermano, no. No, ell es quedaria aquí i ah, es lliraria és... i riuria. I canteria allò l'Ino Bravo Libre. <ríe> ben, són aquelles cases de la, de la vida. Després tindrem, com sempre, la redacció del senyor Manuel Pinheiro, tindrem el nostre grum que ens portarà els cafès amunt un avall. I, I un quan posen equip... la màquina. Bueno, però haig de dir jo. Escolta, ara jo, jo estic segur que per Nadal o per Reis... Sí, sí. ens diran que hi ha la bona voluntat de posar-ho. No, la carta ja està escrita. Vostè se'n recorda que hi estar com 4 o 5 temporades mm -hmm. demanant l'aire condicionat. I bueno, va arribar. És qüestió d'insistir. No està condicionat ara. Sí, Bons, per, tant. per què el tenien que posar els estudis vells? Si estaven a punt de caure. Millor posar-lo aquí. aquí no? està... ah, doncs què vol canya... dir que a la cafetera ens haurem d'esperar que canvin d'estudis? No, no, això ja és prou modern, com perquè posin aquí ah, la cafetera. Ah. Ah. Treuen la, la, la lluca aquesta, jo que, no sé ah, és, una aquest, el ficus por. aquest... La planta sempre d'una color i està maca, està bé, està merda. està eh, doncs el poden posar aquí una tauleta, escolti. Bueno. Aquí amb ja una tauleta o la Ja buscarem el lloc. Que porti la cafetera buscarem el lloc. Exacte. Entén? I després tenim els col·laboradors. Mm. Avui serà un programa una mica estrany, perquè no sé si seran tots. No. Entre altres coses, perquè el senyor Jaume Cap de Vilacrap, eh, el dia... ahir? Mm. Ahir? Ahir ho vens dir. Ahir o dissabte li van donar... Uh, un dels Premis Bages de Cultura, concretament el Premi de la Comunicació. Molt bé. I clar, l'home està trafegat. Oh. Clar, que, escolti'm, recollir ah. un premi... És I, un senyor... I ho porta, això. L'any passat li van donar el Premi Gat Peric. Mm. Aquest això, escolti'm, és un senyor... Fa col·lecció de premis? Sí, escolti'm. Ah. I nosaltres, però, escolti'm, ens sentim contents. I tant. I, llavors, I tant, escolti'm. Dius, Mira. És una satisfacció. Dius, Penses, aquest programa almenys hi ha algú que fa alguna de bo. Exacte. A part del tècnic. Eh? Que, que no va el no gran hermano. Perquè després tenim el senyor Sergi Fidelgo, que tampoc no em pogut contactar amb ell, perquè encara està plorant el 4-0 de l'Espanyol. És que és un resultat molt fort, eh? Mm -hmm. Molt fort. I més amb contra l'Atlètic de Madrid, que està que, molt malament. Que és alcoolista. I sí, està jugant molt malament. Que, que... un Agüero no torna a fer mai més res de l'Espanyol. Però bé. va passar alguna cosa, eh? M'ho haig de llegir, això, Va passar alguna S'ho llegirà. Cosa. Sí. S'ho llegirà. I després tindrem el senyor Monigal, que eh, li tenim preparat una sorpresa, avui. Sí? Sí, com el senyor Monigal no re, no re, que tenim preparada sap una sorpresa. Que potser ens està sentint serà, que aquest, el senyor seu, uh, aquest senyor és, és molt espavilat. S'envia el papito, home. Escolta, -ho. <laughs> bueno, escolta bueno, el bueno. programa, però escolta el i li ja, fa els tants del ja, papito. Ja. Sí, sí. El eh, senyor Monigal que ens fa la crítica del programa dintre del, del programa, uh -huh. que és normal. Doncs bé, tot això està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts a aquest programa, el programa en companyia, que com sempre us dic que és diferent. És un programa casolà que es fa amb Bernús i Sabatilles, un programa d'estat per no casa don mirarà a veure si com assistem oh, oh, aquesta és la sorpresa, ah, que s'humirin, que s'humirin. Es ha d'entrar a la pàgina. Jo et dic, com propedia vin aquí amb Samarreta Imperio. Aquí <ríe> no, cal suter cur allò la Camal. Que no? eh, I i amb barba, bueno, la barba i ja la porta, una barba de tres El, el jardí havia no? dient que sí, que sí, que sí. El que te digueu és humor, el que, no? que te digueu és voleu ah, acabar amb la meva carrera. S'ha d'entrar a la, la pàgina volem. de a la pàgina de l'Ajuntament de Martorell, hi ha un apartat que posa ràdio. Ràdio Martorell. Ràdio Martorell. Martorell va Home, normalment va. Funciona. A vegades, si no es si no tornuda... Això és com el TDT. El TDT està molt bé. Però hi ha vegades que es queda la imatge clac, sí, clavada. Sí, hi ha vegades que estàs i sí, sents ja. la meva senyora que diu... Escolta, aquest canal s'encripta. Sí. Diu, I la meva senyora oh... diu... Aquest invent del TDT no m'agrada gens. Bueno, doncs Roser és el que hi ha. Dius, I els altres que s'encripten? No. Ja. Doncs no és problema d'antena. Ja està. Ja. S'ha acabat. Ja, acabat. S ha, s ha acabat. I llavors jo dic aquella paraula màgica dius... Això és l'impedància. Això queda molt bé. Dius, Això és sí, la impedància. Doncs sí, sí. pues el senyor que diu que és la impedància és el presentador i director d'aquest programa, Lluís Regasens, l'avi. Molt bon dia, Martorell. I anem amb quasi quasi com un himne mm -hmm. eh, que cantava el senyor Willy Nelson i deia, estem en el camí una altra vegada. One, two, one, two, three, On road again.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 Eh, per fer, Alguns, per fer ous estrellats, els hi donen estrelles, mm -hmm. matxalanc. No, té no, cosa, no, té cosa a l'assumpte. A mi eh? els reportatges aquests, quan, quan els ensenyen el, el, els plats que preparen. Diu, una, un, una cuina de tota la vida. Oi, amb la cuina de tota la vida, quan feien un caldó, un brou d'aquests sí. bons, els posaven en un plat fons carregat i ben posat. No, perquè vostè és, que posen... menjador, vostè és menjador. Però, per exemple, un dels que té eh, estrelles, perquè aquí a Catalunya tenim doncs, el Bulli del senyor Ferran per exemple tenim el celler de Can Roca, que li donat una altra estrella, del Germà en Roca. Roca, i tenim el de Sant Pou, de la Carme Ruscolleda, i el de Sant Saloni, que és el del senyor Santi Santamaria. I Maria, hi ha un altre, el, el de, de Gumbremn. Pues aquí només hi ha quatre, perdona que li dic, eh? Aquí només hi ha quatre, si només hi ha quatre si a veure si el mapa només en posa quatre... És és li, quatre. Li, van donar, li van donar un premi, però si no va fer gràcia perquè eh, Gumbrem és un poble molt quantes, petit... Però quantes, quantes estrelles té? No, aquesta deu ser la primera... Ah, però doncs si només és la primera... Jo estic, jo estic parlant de, de, de, de tres estrelles, eh? estem parlant... Ah, de 3 no, estrelles, no. No estem no, parlant no, de Mingurini's. Aquest en té una, ah, només. Doncs 3. Llavors... I, I ara, i d'ara. Exacte. O sigui, Llavors, el senyor, el senyor Santi Santamaria, jo una vegada vaig veure per la televisió, mm. que deia nosaltres tenim el plat aquest, que és la, la, la sopa de galets i la Cardolla. Exacte, sí. Diu que ho fem tal com m'ho va ensenyar la meva àvia. Sí. I l'home ho feia, llavors, posava un plat fondo d'aquests que, dius, és tipus model roda de camioner, uh -huh. llavors posava una piloteta que era model Cigró, sí. i diu, això és la pilota. Uh -huh. Dius, coi, tu, costarà trobar-la perquè la, les pilotes de, de tennis són, més, són groses, més grosses, o les pilotes de fins i tot de, de golf. De pim-pum. De pim-pum són més grosses que allò. Llavors, això és la pilota. Llavors, diu, ara ve la Cardolla, posava dos tossets de carn, llavors posava res, allò misèries i companyies, ja. allò, tres, tres cigrons... No feien com aquell restaurant fava... que anava amb nosaltres a, a menjar la, la, la Cardoia? Se'n recorda, allà, al el Raval? No. Home! Em van dir que havien canviat d'amo. Ara, no ja, ara, ja, ja. no, no, ara no ve el cuento. O sigui, no estem parlant d'un restaurant en què hi anaven, eh, artistes del Paral·lel. Exacte. Els artistes. I allà ens codejàvem, els artistes del Prenel. Just al migdia, quan ells es despertaven, i nosaltres gairebé també... I menjaven bé. I menjaven bé, bé. escolti-me. Allà entraves allò, el gallego aquell, que tenia, tenia cosa bona, el gallego. La pilota era pilota, la Cardoia era cardòria, els cigrons... Cigron. L'orella del tocino era orella de tocino. Exacte. Eh? I llavors va... Traiem trai un potaje gallego. I omplien vinga. el plat. I quan acabaves el portava una ampolla d'aquelles i allà... Això és lorujo. Això era per... per, per... Per fer via. Diu, de lo destilaré en mi pueblo. Mm -hmm. Ai, pam. I fins i tot allà algun que altre caliquenyo havia caigut. Miri què li dic. Sí, senyor. Eh, tot allò gallego, eh? Eren altres. Segures. O si no, portava, diu, tengo faries gallegues. També. Traiga la faria gallega, hombre. <laughs> eren altres temps. Bueno, doncs aquest restaurant que no tindrà mai a la vida estrella en Michelin. No. Però que escala com a vostè li agrada, mm -hmm. ja també és una altra història, doncs eh, tornem al Santi Santa Maria. Sí. Doncs, clar, li posen aquest, aquest això ho veus, i posen una mica de caldet, i, I tres, tres... Res. Tres, tres, tres, tres galets, galets. Tres, tres eh, galets. galets. I ja també. està. Això és la sopa. Ja. Yeah. No, no, sí. Ara, el nom... Home, home, home, sí, el sí, nom sí. és el nom. Jo ah. recordo una vegada, no sé on vam anar, la senyora, que també vaig demanar una cosa, que tenia un nom pompós. Eh? Allò com, gazpacho no sé quants en cruixent de no sé què mm -hmm. i almejas amb no sé quants i no sé què més. I em van portar un plat, fondo. Mm -hmm. Amb, amb, amb dos almejas, em sembla bé, dos almejas ah, i un muclo. Miri, I ma. miro i vaig pensar, ostres, que patirem gana, tu. Llavors agafa <ríe> i em tira per sobre tot, com el gaspatxo. El gaspatxo. Eh? Clar. I llavors m'agafa com, com virutes de pernil, però bueno, virutes de pernil, allò que vostè li cau, quan està menjant la intrapaca, li cau sobre, que quasi que si ho allò, ho van posar-ho sobre. Allò era la viruda de... El cruixent, allò era el cruixent el de pernil. I quedes aixís. I diu, espero que li agradi. i, i... Diu, quan Va... em el plat, sisplau? Exacte, vaig estar a punt de dir-li, la mostra està bé, i el plat? Sí, que... eh? no. aquella... Però I no ara ja l'ha de pagar, com era la conta? Era inversament proporcional a la quantitat que hi havia al plat. Bé. No, no. És el que com, costuma com ha passar. Ha Aviam, si no et donen molta quantitat per aquí, te l'han de donar per allà. La qüestió és que et donen. Això sempre. Claro. Això sempre. Això és... Vostè entra en certs restaurants i li donen. Això era un restaurant d'un hotel. Ah, mira. Que allò per l'avagància en el poble... Quin hotel? Eh, un hotel. hotel. hotel, hotel. No me'l me diu. Un hotel a prop de Girona. Ui, a Girona. A prop de Caldes de Malavella. I per no anar a Caldes de Malavella, uh -huh. diu, provem. Provem, clar. Després ja vam anar a sopar a Caldes de Malavella, i sí. ja, dius, ja ho hem provat. Ja, ja està provat. No caldria provar-ho més. Clar. Malgrat que facin altres plats, Allà no caldria. Vostè i jo hem anat a un restaurant que estava bastant bé, també. Sí, ja senyor. Sí, senyor, perquè era la, la fondilla aquella sí. eh? i que al davant tenen el que és el, el balneari. El balneari, sí, senyor. Mm -hmm. no. Però bé, jo li parlo d'un restaurant que estava regentat pel Vixí Català. Ah! I ma, clar, home, ah, ja categoria... el, el, el restaurant del Vixí Català exportat amb un hotel suma molt, molts, molts factors. Clar. Sort que després em vaig poder relaxar l'espa, que era gratuït. Oh, oh, oh, clar, per això em paga el plat. Ah, no. L'espa era petit, però gratuït. Però I dius, conya, això va bé, tu. Bé. Això va bé, diu, avui en dutxaré, tu. Mm. Dius, avui bé, en rentaré. Clar. Ara estic pensant-te tornar, perquè potser per... abans de Nadal potser que torni a rentar, sí, no? Sí, sí, potser sí. Més Realment... que res perquè són aquestes èpoques que confraternitzes més amb la gent. L'any un cop a l'any, com sí, mínim. Sí, sí. Sí, sí. O dos. Va bé, va bé o dos. Sí, Perquè dos... a l'època d'estiu... Molts més no, eh, que si no hi ha un s'arruga i... No, doncs aquest estiu vaig anar vegades a la piscina. Ah, oh, sí? Però... Ja es va mullar. Sí, home, la piscina dels nens. Ui, bo. Oh. Vaig posar la piscina dels nens. De Déu, Dius, no fos aigua. cas que ara et tiris sí. i, i, i comencis a ofegar-te ja. i facis el ridícul, que en sí. fi, ja, ja, tu ja m'entens. Bé, senyors, senyors, hem arribat a dos quarts d'una del migdia i és el moment de fer aquest, aquestes petites, com els diré jo, consells publicitaris. Ja saben que és un plis-plas i tornem d'aquí una estona.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 Catalans. O consulteu el nostre catàleg al web edivins.com. Un rat, Tesla... Va, renteu-vos les dents i a dormir. Mare, explica'm un conte. Va, que és molt tard ara per explicar un conte. Va, un d'acord. Doncs mira, tu i la teva germana. Què vols dir?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 Si vol expressar la seva opinió, truqui al 9-3-774-2444. L'Ajuntament respon. Tots els dimarts, de 12 a 1. Quitté la ville Dans ton automobile Pour aller à la chasse Au cailleux -Îles, îles Et avec un ciel azur On a pique-niqué sur Une malle de paille Coments científics. Guillem Marconi. Marconi. Científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia. Un programa que trenca motllos. Bé, senyores i senyors. Mira, ja són les 12 i 38 minuts i continuem endavant. I vostès diran avui, avui no hi ha col·laboradors. Doncs pues no, perquè acabem de localitzar el senyor Sergio Fidalgo. Desaparescut. I estava, està, està l'home, en fi, bé, eh, bueno, és ell. I... És ell i la seva circunstància. El seu problema es diu mòbil. Exacte. No el 3%. No, no, mòbil. no 3%, sinó mòbil. Mòbil. mòbil. Es diu mòbil. Que precisament diu... per qui ve, el 3% per qui ve perquè si s'hi hagués de restar-se un 3% que has gastat el 6, tindria un mòbil de veritat, però, xulo, no un de juguet. I i i i luchulo un dia estava, que vaig quedar amb ell per dinar i teu un mòbil petitonet així. Di combre, què cucada, diu, "Hombre, me costó 6 euros. 6 €. Claro. Diu que quasi no tiene cobertura en ningun lloc, però fíjate que que és. Qué bonito és. I penso, "Sí, bonito sí, però no t'hi serve si per nada." Si no té cobertura, ja m'ho explicaràs. No te sirve para nada, no te sirve para un excremento. Ay, senyor, senyor, eh? En fi, aquí. i ara estem en aquesta situació que està en un lloc que la cobertura és dolenta i el mòbil és nefasta mm -hmm. i gairebé no s'entenien i dius, deixeu estar, perquè per haver-hi de posar una transcripció sí, no, com, si més fos, estic... un, com si fos un, una cosa doblada... Estem en aquelles que coses que diuen Què has dit? No, no te sí. oigo. Repite, què? O... Oh. Ara te, te cojo. No, sí. ara no te oigo. Ostres, és, és molt desagradable. Sí, bueno, això, hi ha gent que això sí. ho fa expressament, eh? Sí? Ai, que he d'entrar en un Ui, que perdo la cobertura. Ui, que m'estic quedant sense bateria. I, I apaga. Bueno, això és una de les avantatges que tenen els mòbils. Sí. Ah. Sí, sí. I una de les, de les coses que ha passat a, des que hi ha mòbil és que una pregunta que mai s'havia fet per telèfon mm. a partir del mòbil es fa, que és on, on Tu contestaves al telèfon i hi ha gent que, inclús a casa, mm. truca al telèfon de casa i em diu on ets? Dius, a casa, que estàs trucant a casa. <risos> tu no et dones compte que estàs trucant a casa, si estàs trucant a casa el fixa, estoy ahí, porque te he contestado. Eh? normal. Són aquelles coses, però clar, ara s'ha posat a molt allò que... on ets? Clar, home, per saber on està. Nos... Aquest matí l'he fet jo a vostè. També és cert, perquè és que li donat malament l'indicació d'on m'havia... He <ríe> sortit de casa, me'n vaig cap a la cantonada a veure... on sempre deixa el cotxe per sí recollir-me... però és que jo, jo he fet... I he saludat el meu gitano... Exacte. I dic, estoy buscando a mi amigo. Diu, pues jo no l'he he visto. Diu, ahora, precisamente ahora no le acabo de robar el coche. <sí> I llavors ha sigut que ni el al mòbil, dic truca'l i ens diràu untestar. És que ha passat una circumstància. Jo anava cap al lloc de sempre, aquella cantonada malaeig, de que posos quatre intermitents però quedo resaret. Sí. I quan he arribat, m'hi he trobat al semàfor. L'heu vist trocat des del semàfor Clar. i he pensat, "Fas, pum, però llavors I, ha vingut un cotxe per l'altra carrer i no posava els quatre intermittents, s'ha col·locat allà." I dius, "Ara què faig? Baixo i li pego amb aquest torn." No, o sí, sigui, caben tots dos, o sigui, No, perquè estava molt enganxat tot sí? d'això. Sí. I m'ha fet cosa, i llavors preso donat la volta i m'hi uh... parat en un altre lloc. Bé. Perquè sóc una persona com cal. Com cal, com temps, cal, com sí, cal. senyor. Es és... Escolti, se'n s'està posant nougut per moments. Eh? Bé, bueno, és que ara a ploure, a ploure, ja ho han dit, i de nevar. I aviam si podem anar a esquiar. Bé, bueno, si poden anar a esquiar. Ve, no... ja, vostè esquia. Eh? Ve, ja, vostè esquia. Bé, bueno, és No, però es però no sé esquiar, escolti. Ja, N'hi ha gent que sigui, que li jo, agrada molt... Jo només de veure, jo jo només de veure que... aquells descansos, que sembla que porti dos dos rates enganxades als peus, mm. una cada peu... Eh? Que sabi... no cal que siguin totes peludes els descansos, però pues n'hi de moltes hi maneres n'hi ha alguns que les porten peludes els sí, sí, sí, sí. i sembla, dius... Es, les sembl... dones, sobretot li sembla, ha, sap... més, els ha posat el, el peu dintre el bo com un castor <laughs> <laughs> porta dos castors i pim, pim, pim. Eh? però ah? molt bé, són molt còmodos eh? I, i calentets no, sé, eh? no, no els, he provat, no els he provat bé, li anava comentar Comenzi. una cosa del senyor Mariano Rajoy que ha fet unes manifestacions sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> Diu el primer que faré quan arribi al govern serà no fer tonteries a veure, aquí hi ha dues coses que són difícils. Una, que arribi al govern i dues, que, que no, farà no tonteria. faci tonteria. Llavors, què està fent fins ara? Tonteria? Per això, això ho he o sigui dit. Sí. Quan arribi ja, no, ja deixarà de fer-les. Jo, jo, jo penso que ni encara que, per exemple, el PP guanyés les eleccions generals, aquesta home no arribaria no a governar. Ja. I no després diu, em dedicaré amb cos i ànima a encertar-la. O sigui, bueno, dir? això igual és ja tenir ara... queixa de la seva dona, eh? amb M'ixem ah. aquest aspecte? No, va per aquí, no, va per aquí que, ah. que és horari protegit hui, aquestes hores. Pues escoltim, igual té una no queixa dir... que diu Mariano, sí. és que no no, que no una. Aciertes. No claro. me una Mariano. Claro. Claro, això que... per això quan arribi el govern l'encartarà. Exacte. Benos dedicaràncos i anima, no vol dir que. Ah, intentar certar-lo. Claro. Claro. Claro. Bueno, com aquell arquer dels Jocs Olímpics que veem tenir aquí aquell noi que pum i van sentir el popatè. Ah, exactament, ens ha en revolu, en revolu, revolu de tota la vida. Va encertar, perquè, sí. clar, entre altres coses, a sota n'hi havia un senyor amb un interruptor que que... Sí, donava el aquests, gas. Tenien aquests, aquests interruptors de cuina, allò, el Pido Rullar, i sí. estava el tio enganxat allà al pavarell, al canto, i diu, quan veixis la fletxa, diu, tu primer baixa, tu baixes el cap que no toqui la fletxa, claro. i després enxufes, i ell... I al mateix temps bufa la fletxa per apagar el foc, perquè exacte. no es vegi del que ah, surt per darrere. Exacte, exacte. El, el, fan una paròdia molt mac el, el, el, no sé si al Polònia. Al Polònia. Polònia, no sé. No, al Polònia o al... O l'altre. El Cracòvia. El Cracòvia. No ho sé, un dels dos, però queda molt xulat. Per cert, quan per cert, comencen el programa aquest que teníem per Antena 3? Jo li, li explicava l'altre i a la meva senyora i no... Quan comencen el, No ho sé, jo li vaig dir que estaven negociacions, que en Soler... No, però estan nego... treballant, ja. Ah, estan, tra... estan treballant, escolta, un dia aquests, jo què ah, sé. Bé, aquestes, coses, no aquestes coses com el futbol. En el mercat d'hivern és quan es couen. Ah, I llavors, ah. a partir de gener, pim-pam. Sí, de totes sí. maneres, penso que això no acabarà... De bueno, vostè ja sé que quan, quan surten d'aquí... De, de, de, de, de Catalunya, la cosa no va bé. O oh, bueno, Fuente ho va intentar. Mm. Li va anar malament. Molts ho van intentat, no? Eh? Bueno, va intentar amb allò que feia la Moncloa, digue Sí. Que volia ser un sí-ministre, mm. però el... no li va acabar funcionar. No li va acabar de funcionar. L'únic que li va funcionar va aquell programa del... del Corbatxo, que feia imitacions de coses de televisió... mm aquell ciclomig sí va d'això. Bueno. Després ell va patir Antena 3, alguna Buenafuente, sí mateix. Sí. Sí, sí mateix, ell ja va patir. Ja va, va, sí. va passar malament. va, va passar malament. I a la sexta està com a casa. Com aquí, com estem nosaltres aquí. Ah, exacte. Com a casa, com a casa allò que dius, sí, per què hem de patir la nostra edat? Ah, I tant. Tornem i tant. cap a casa. Clar. Doncs eh, després ho van intentar ho els de l'APM, si vostè se'n recorda, que van intentar fer un programa per Antena 3 no, que, no. de retalls, que van començar amb un extra Nadal l'any passat mm -hmm. i els hi va durar tres mesos. Ja. Yeah. Encara no. I... Mm? I ara que aquests nois ho volen intentar, però... No Aviam, aviam. El, que... no el queco fa moltes coses. Eh? O oh, el queco, escoltem, un... el queco l'hauríem d'haver fitxat nosaltres aquí, escoltem. Sí. El queco l'hauríem d'haver fitxat. Però, és però és què una, va és passar? Que, que, és un home Que el queco cobra. De... I com que cobra molt, doncs no ho podem, sí. no ho pressupost. Sí. I el queco no s'hi diuen. Ja, M'entens? Són ja les petites no, qüestions. Sí. Bé, senyors senyors, hi ha una altra qüestió Dic. que a mi em, em, em té... Em té allò, com li diria jo... Mm, Sobtat. El què? Sobtat. El que L'altre sí, dia, eh, a la meva senyora li van enviar la carta per renovar el carnet de conduir. Mm. Li van dir que ja el pot renovar tres mesos o quatre abans. Sí, sí, sí, sí. Eh? I que això és senzill, que la foto i de més, certificat metge. A mi fa gràcia, vostè va treure el certificat metge i hi ha una persona que no és ni metge, mm -hmm. i li pregunta, vostè té instint suïcidis? Ah, sí, t'ho pregunten i tot. Sí. Vostè té depressió? Dius, és com si vostè, quan li donen el paper per entrar als Estats Units, li pregunten, és vostè un terrorista? Dius, sí. sí Porta una bomba a, a la sabata? Dius, sí, sí. una cada sabata. Ja. És que, dius, són unes preguntes que... Sí. Vostè té ganes de matar algú? Dius, sí a vostè, perquè m'està fent unes preguntes tontes, estic perdent doncs, el temps. Jo a l'última renovació sí. no em van preguntar tot mi, això. sí, mi també sí? em van preguntar. I llavors em van fer, que se'n diu, com li deia jo, un, un examen mèdic, entre cometes, mm -hmm. entre cometes, i, I després em van passar una noia em va dir... Diu, bueno, bueno, bueno, vostè què es dedica? Dic, sóc dibuixant. Diu, ah, així tindrà bon pols. Llavors li fan amb una maquineta, ah, que sí, hi una bola. Està molt bé. Les carreteres comença a anar cadascuna pel seu, de la seva banda, i vostè, si mira una bola, no veu l'altra. I llavors eh. diu, aquesta és de prova, i pitarà, i pip, pip, pip, pip. I diu, ara anem a la de veritat. I jo vaig veure que aquella noia va tenir Em vaig sortir tres vegades de la bola i jo no pitava. Dius, oh, aquí n'hi ha, aquí n'hi ha, ha I de marro. sota el fet, pip, pip diu, ha sortit tot bé. I després em feien calcular una cosa que entrava no sé què un túnel deia, a veure quan triguen sortir. Vostè pareu quan pensi que està, que surti. I pom, vaig encertar quasi totes. No, molt I jo sóc molt dolent pels jocs de Zara aquests, sobretot electrònics. Per tant, dius, aquí aquí aquí hi ha, hi ha truc. Aquí hi ha truc de l'home ah, en truca. Bueno, potser està, està ho fa bé. Bueno, bé, és igual. I per altra banda vaig pensar, i quina xurra? Bueno, mira, són exàmens de, per conduir, clar. Després va molt bé, quan vas amb el cotxe jugar a... a, a, a, a, a... Sí. Quan, Sobretot quan vas amb el cotxe, sortir... podríem partir volant i llavors tireu cap a una banda, cap a l'esquerra i cap a l'esquerra, i cotxe va fotent. Eh? Sí, home, clar, sí, sí, sí, sí. sí. No les eh? Com les bailarinetes. Com les bailarinetes. Molts queden 10 minutets, bé, bueno, més de 10 minuts, són les 12 i 47, i eh, anem, anem a fer una cançoneta que a vostè li agradarà molt. Sí? Sí. És un grup que el cantant era alemany, malgrat que es deia com la gran nissaga de, de presidents que ha tingut als Estats Units, Uh, el Kennedy. senyor Mike Kennedy, exacte, el senyor Mike Kennedy, uh, presidents no, president no. Uh, polítics volia dir, Polític, sí. perquè president només un pobret i va donar dos, dos. res. El germà també va arribar a ser president? No, en no? Kennedy només n'hi ha hagut un. El germà va ser quan estava, quan estava, a... quan estava... Ah, de senador a punt sí, d'arribar. I va dir, primer, en tenim un altre, diu, ah, doncs fora, pum, i ja està. I l'últim, que ara s'ha mort, hmm. que ha sigut el més intel·ligent, sí. diu, eh, jo no seré mai president, eh? jo ja, de senador, jo ja faig. <ríe> ja I moriré per, eh? pel meu propi peu. Diu, no us... A veure, que... si s'ha de ser president, sés. Sí, clar. Ara, sé perquè et fotin un tiro a dales, no. Com que no. Com I diu, que... bueno, vostès quedarà quiet. Diu, sí, sí, per mi, diu, pot guanyar diu el buix i pot guanyar qui vulgui. Qui vulgui. No ja bueno. A més, tenia problemes amb la secretària. Va tenir un problema amb la secretària. Bueno, un problema... Bueno, un problema que el anava amb problema, un cotxe problema. i va baixar i la secretaria es va dur un cotxe a barracar avall. Però bueno... Bueno, perquè la secretària sabia molt. sí. Que el secretari no es va treure prou de pressa al cinturó ah, de seguretat és, i va passar això. Doncs bé, tot això era per dir-li que el senyor Mike Kennedy era el cantant dels Bravos sí, i que hi ha un tema que em vostè li agrada molt, que La és Brit in the League. Brit a little loving. Veieu que que ho diu, home, que que ho diu. Que bé Moments històrics al general Custer El general Custer va decidir anar a Little Beer Horn,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 Com les tel·les, que tampoc no tenen res a veure amb l'actriu anglesa. Exacte. És Thompson. Thompson, es podia dir Samsung, però es diu Thompson. Es podia dir Phillips, però es diu Thompson. Exacte. Mitchell Thompson. Mitchell, com aquella cançó dels Beatles de Mitchell Mabe Mabel. I això. Aquesta senyora té una malaltia. Una malaltia que algunes dones li agradaria tenir. Però ella diu que és una mica trunyera. Té 300 orgasmes cada dia. Bueno. Quina malaltia? O oh, estaria 300 urbans, vostè bueno. s'aixeca i diu, ah, a ah", l'ascensor. Pues ja ah, ah, quan agafa dit... l'autobús. La gent això, se la mira això, malament. Això em recorda el clic eròtic del Manara. Quasi, quasi, quasi. quasi. Llavors, bueno, que... dona, però està bé, vull dir, sempre trobarà... Els metges li han trobat que diu que té la síndrome de l'excitació sexual persistent. Ja. Yeah. Eh? Diu, vostè està persistentment excitada. Excitada. Bueno. Eh? I diu, sí, i clar, diu, jo veig uns pantalons amb un senyor dintre i se'n va. I se'm van els ulls. Clar. I, clar, diu, els... I clar, jo coneixo un noi i em diu, què fem? Diu, cap al llit. Diu, ui, que va ràpid aquesta. Diu, tu estudies o te'n vas al llit? Sí. Pim-pam-pim. Pim. Diu, en casa teva o la meva? Diu, no, aquí mateix. Que jo ja vaig. Sí. Pim-pam-pim-pam. Pim, pam. I llavors diu, al final ha trobat un senyor eh, que... Que l'ha curat. Que... No, l'ha curat, no. Un senyor que diu, a veure... Ha mitigat la seva malaltia. Més o menys. Diu, no puc d'això. Diu, bueno, pues, tenia un veí que es diu Andrew, que clar. és divorciat. Clar. I diu, jo, diu, vera diu jo 300 no els tinc. Diu, però gana, tinc una gana... No, i provar -ho, provar -ho. també ho Que no t'ho pots imaginar, la gana que arribo a D'on t'ha dit que estava aquesta senyora? Anglesa, anglesa, anglesa, anglesa. Ah. Home, no em faci idea exactament d'on. Ah. De Londres, de Londres. De, de, de Londres City. De Londres City. Oh. Deuria passar per allà, a la plaça aquella de... <ríeix> del de això, de Paterloo, que, que, ah, <Squart>. que, Trafalgar... que hi ha el pirulo que... El Square. El Tràfalgar que hi ha el pirulo? I només veure el pirulo... ah! T'hauria pujat. Oh, oh, oh. Agafar l'a d'això del metro. Oh, mm. Diu, què li passa, senyora? Senyora Michel. Diu, res, miri. Diu, imaginacions. Quines coses, pobreta, Michel. Eh? Sí, sí. Ho deu passar Michel. malament, sí, eh? Sí, Perquè, sí. clar, és que tenir una persona que, que et consoli 300 cops al dia és... Sí. A més, diu, a veure, diu, va tenir un nòvio que li va explicar, diu, mira, a mi passa això. I va dir, això no és reixata. I jo et deixé satisfeta. Diu, res, li va donar encara una setmana. Home, va dir, tia, que amb tu no es pot, nena. No es L'home ha tancat el vàter. Diu, I ella... pa Passava 90 quilos quan et vaig conèixer i era pesa la meitat. Ah, ella anava trucant. Mm. Surt, Matthew! Ah, sí. Surt! I l'altre, un no! Una altra? No! no! En fi. Sí. Que... El que són les, Però... les coses, eh? I si es posa allà davant d'on a la guàrdia? Allà n'hi ha molts. Tota la guàrdia. Però estan fent feina? Anant... No, L'hora del descans. A quan canvien la guàrdia, el ha, que, els hi... que surten a descansar... Imagini't com sortirien a fer el canvi de guàrdia, amb el gorro torçat... No, ah, no sí, els no, anglesos de... són molt seus. La són cosa s'ha fer quan, quan es pot fer. Sí, sí, sí, sí. I això és el que fa del senyor Tom Cruise, que ja ha arribat a Sevilla per iniciar el rodatge del seu nou fill. Sos que als toros. <laughs> Ai, perdó. Això s'hi passa per fer Sant Fermín a Sevilla. És mm. es que són cutres <laughs> a matar. És es que, senyor... No. Perdó, doncs, mi, no, el... es que són cutres de un i dos. El senyor Cruz, que està rodant aquesta pel·lícula amb la Cameron Diaz, que ja porta un equip de rodatge de 200 persones, de les quals eh, ja han, han, fet un, una, o sigui, han fet una sèrie d'escenes que es van rodar a Salzburgo, mm. i part d'aquestes 200 persones es veu que eh, protegeixen molt la intimitat del, de, de, de la Cameron Diaz no. i del Tom Cruise, sí. i això va comportar que un parell de periodistes eh, austríacs eh, tinguessin lesions als ulls, de, sap aquest raig... Eh, Deu ser de tant mirar, tant mirar per, per, per la càmera. No, no, no, no. Es veu que la, la forma de protegir-los perquè no s'acostin o perquè no estiguin massa pesats porten com, un, com unes jometes l'àsser. Un punter. El que feien ahir Barça. Barça eh? Jo no ho vaig veure, -ho, diu, però... Jo, que... jo és que no vaig veure el partit, vostè, clar. No, vostè, jo tampoc ho vaig no, Ara diu, jo no vaig veure, ara ja... Estava de camí, sí, de tornada. sí. sí. I es veu que amb els llapisets aquests, si et toquen els ulls, fan fan lesions. I això és el que van fer la protecció del temps. Té, els guardespatlles, que en català té un altre nom, eh? No es diu guardespatlles, té un altre nom més nostrat. Per cert, vaig veure una foto de la pel·lícula que hi havia tots de tios disfressats de Sant San Fermineros, tots de blanc amb un mocador vermell, corrent i al mig una moto amb el Tom Cruise amb xupa negra i la càmera en el darrere. I dius... A veure, a qui se li ha corregut aquest guió? Que el carrer Estafeta no dóna per tant. Si volen reflectir Pamplona, no dóna per tant. I que vagin allà, que tindran la, la, el bust del, he, del Hemingway. Però per què, per què l'estan rodant a Sevilla? Jo per que tant, clima. Jo què sé per què l'estan rodant a Sevilla. Però dius, a qui se li ha corregut muntar un Sant Fermín a Sevilla? Això és com allò del Vicky Barcelona, Barcelona, sí. Cristiano Ronaldo Barcelona. Sí. Que dius, surten de l'aeroport i entren per la Mariana. I dius, a veure, ojo, no teniu assessors, tios? No, però es veu que, mira... Aquestes coses una, que altra cosa, no fixa, una altra cosa no em vaig fixar. Okay. Vaig veure part de l'entrevista que li van fer a la Sexta amb el Zapatero. Mm, i, I portava una camisa a quadros petitos que feia moeré per totes les bandes. Diu tu no tens un assessor que et digui que has d'anar a la televisió amb una camisa llisa que si portes creu un quadradet fa moire. I què? No, se feia moeré. Se feia moeré. I, i, I què? Si ell veu fer moeré, per què no pot fer moeré? per distreure, perquè tothom miri allà la camisa aquella Clar, que no li anava quan i no s'enterin se de del que diuen. Ah, això mateix. Mm? Aquest seria un motiu. Que, que la sentència que... d'això seria justa, de l'Estatut seria sí, justa. Sí, bueno, bueno. Just... Perquè ja han trobat la solució. Los justos van al cielo. Diu, a la primera pàgina pone que el Parlamento dice que Catalunya és una nació Diu, dentro habla de la nacionalitat mm. I, claro, pues ya ja está arreglado. Dius, Clar. que vos arregles de pressa, tu. Tres anys i encara no... Sí, encara no per no fer això? Tí. Tres anys per fer això? No, no, i esperis. Hi esperis, eh? No, no, ja m'espero, ja, ja no, ja no. Va, qui va qui espera, desespera, escolta, sí, sí, sí. ja, ben, ben. Bé, li comenti una altra petita sí, qüestió que m'ha fet gràcia? Exacte. Ja, és que estem arribant ja als moments de... de, sí, un... de connectar amb els serveis informatista. Haurem d'anar ràpid. Resulta que la policia de Xipre, doncs, va, va haver de tenir una sèrie de gent perquè estaven jugant al pòquer. Mm. Una timba d'aquestes clandestines. Sí. S'entenen que hi ha la timba, entren tots els d'això, bram, i eh, van confiscar 100 euros de bote. sí. Eh? El que passa és que... 100... Sí, perquè estava jugant al poc i era una llei de 80 anys. Amb <ríe> una llar de jubilats. <ríe> una llar de jubilats. Sí. Diu, mi jugna d'entadura! Mi jugna oh! d'entadura, que me cago un nena! Eh? <ríe> Això em és recorda que... el Matías. <ríe> Això, de <jubilado. ríe> Això demostra l'eficaços que són la policia xipriota. Sí, jo sí. Ah, dius, aquí no està prohibit el joc? Doncs no es juga. A veure, no jo, ni la iaia. jo, jo a mi el que preocupa és que hi havia 546 fitxes sobre la taula i el valor era de 100 euros. A quan era cada fitxa? Imagini't. <coughs> imagini't. Això és com jugar amb llenties. Clar, com quan bé. jugava amb llenties, dius, posa-la llentieta. Clar. I tal. Això que feia en el quinto. Sí. Bueno, el quinto. Bueno, jo jugava amb mongetes, eh, més. Que llenties. No. Les llenties no. són massa petites, per contar. Jo no, jo vaig deixar de jugar, veu, trauma de petit. Un moment de trauma. <coughs> Perquè treia els cartronets i la gent anava posant cosetes sobre perquè no es podia tatxar, perquè sempre els mateixos cartons. I posant. I la, la meva tia, el Celci, que ara això queda molt bé dir, sí, sí, sí. em donava capons, però em deia, 3, que, que no tret el 3, que que el tens? I jo, ai, tieta, no m'estressis. Un moment, no -sí un què, moment, que jo vaig I, i no sé -sí quantos. I, i vaig dir, jo no jugo més. Deia, anem a jugar al quinto lloc. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, és igual. És clar. igual. Jo he pensat que estic allà amb la pilota ni com pega. Cada, deixem en pau, que aquesta tia t'ha sí. traumatitzat molt, eh. Clar. Però entre els que albotz un dia que va fer un curs de, de, de costura a l'Acadèmia Cots Ah, sí. Que em va arreglar un abric del meu avi, me. que em pagaven al col·le quan em veiem aquell abric. Veu com va anar bé el... I arriba el pallasso i jo, ja hi som, ja hi som. Veu com van anar bé el curs de, de, de, de costura? Sí, doncs miri, sort, un dia vaig, que sort, sort que un dia vaig caure i se'n va mullar del titrà i se'n va acabar l'abric. L'hora del migdia, en moments de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ràdio Martorella, en connexió amb els botlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. L'alcalde de Barcelona, Jordi Areu, explica que l'Ajuntament està en contacte permanent amb el Ministeri d'Afers Exteriors. Per hereu el segrest dels tres cooperants ha estat un cop dur diu que no aturarà el compromís de Barcelona amb les polítiques de cooperació. Avui Alfredo Pérez Robalcava, el ministre de l'Interior, ha dit que amb tota probabilitat els secrets d'aquests tres cooperants de l'ONG Barcelona, Acció Solidària, és obra de la branca magribina d'Al-Qaeda. El jutge del cas Palau deixa en llibertat amb càrrecs l'exdirectora financera del Palau de la Música, Gemma Montull. Després de la declaració de Montull, ara és el torn dels dos extresorers del Palau que també hi estan imputats. El govern de la Generalitat acatarà la sentència del Tribunal Constitucional. El que emeti sobre l'Estatut prediu que no renunciarà a cap punt del pacte que va suposar l'Estatut. És el que ha dit José Montilla en un esmorzar informatiu a Madrid en què ha carregat durament contra el PP per l'actitud que ha mantingut en tot el procés estatutari. El nou històric de l'Euríbor al mes de novembre s'ha situat en l'1,231%. Si es té la revisió anual d'una hipoteca mitjana, la quota es rebaixarà més de 300 euros. Ha ja a enderrocar-se l'edifici de Gavà, al Baix Llobregat, on ara fa gairebé un any va haver una explosió de gas en què van morir sis persones. L'edifici, al barri de Can Espinós, no es tornarà a aixecar i al seu lloc es construirà una plaça en homenatge a les víctimes. Comença a Múnich el judici contra el presumpte criminal de guerra nazi John Demanyug. La fiscalia l'acusa de complicitat en l'assassinat de prop de 28.000 jueus al camp d'extermini de Sobibor a Polònia. Es considera que és un dels últims processos pels crims comesos durant el nazisme. I el pavelló català de la Bienal de Venècia ha rebut 45.000 visitants. L'Institut Ramon Llull considera molt positiva la primera presència catalana en aquesta mostra d'art i per això ja treballa per repetir l'experiència el 2011. Catalunya Informació. Un any, set mesos i un dia després Gaby Milito ja té l'alta mèdica. Notícia esperada per l'equip blaugrana i també per Josep Guardiola que ja pot disposar de l'argentí. També per avui s'espera que Rafa Marques passe per les oficines del club per firmar la seva renovació. L'equip s'ha entrenat aquest matí pensant en el Jerez, rival dimecres en la Lliga. És un partit avançat a la quinzena jornada quan l'equip disputarà el Mundial de Clubs en Abu Dhabi. L'Espanyol se situa uns en la classificació de primera que lidera el Barça després d'ensopegar Sopegar a ir en el Calderón davant l'Atlètic de Madrid per 4-0. I en tenir Roger Federer acabarà l'any com a número 1 mundial per davant de Nadal i Djokovic. David Enco, flamant guanyador del World Tour Finals, puja a una posició i se situa a 6è. I pel que fa al temps, aquesta tarda es podran reproduir alguns roixats a l'extrem nord del país i tot i que la cota de neu se situarà cap als 1.000 metres, no es descarta que caigui neu granulada a menys alçada. La nevada s'intensificarà al vessant nord del Pirineu per sobre dels 700 metres. A la resta s'espera vent i ambient de tardor. la música a tarda d'èxits que despierto a que sentí, que sentí que que nadie... Tarda d'èxits, de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. bright and early next morning, he brought my letter back, she wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. in the mailbox SN special D bright and early next morning It came right back to me She rolled up on it return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 Bon dia, senyor es Monegal. Està vostè molt content avui, eh? Ah, ja està en antena, amics. Eh? Sí, ja sí. està en antena, sí, senyor. Ah, sí, amics, Què? aquesta cançó que em recorda eh, mm. els retorns eh, a Sender, sí. eh, Raül J. Sender, sí, eh, gran, gran un gran escriptor, sí, sí. novel·lista, eh, sí, mis sí. meus. Sí sí sí. Sí, sí, sí, sí, molt bé. Sí. Eh, senyor Monegal, jo he dit quan hem començat el programa que tenia una sorpresa avui per vostè. Ah. Com s'ha quedat? Bé, amics. Sí, eh, sorpresa venint d'aquests pollastres, segur que és una cosa molt desagradable, eh? Algun, alguna humiliació pública que em volen sotmetre, estic segur. Eh? Miri, ara faré, ara faré de, de, vostè. de vostè. La setmana passada, aquest senyor que ens fa la crítica dintre de la ràdio, a la ràdio, mm -hmm. eh? aquest pollastre radiofònic, ens va dir això, endavant... Estava dinant, No, m'ha dit que estava fent eh? el dinar. I llavors hi buscarem el tall la setmana que ve eh? i li posaré jo el tall. Perquè vostè se'n sí, doni amics. compte de les incoherències eh? que diu. Sí, sí, sí, sí. Se'n recorda això, senyor Monegal? Això està manipulat, amics meus. Eh? Sí. Ja sí? veureu, és sí? manipulació. Eh? Sí. sí? Doncs, sí. escolti'm, pollastre. Eh? Se'n recorda que vostè va dir això i es va jugar fins i tot... Una... Va fer una joguesca amb mi i tal, no? I llavors, al cap d'una estona, vostè va dir això altre. Endavant. Bé, jo me'n vaig, però impossible, eh? Perquè té la boca ocupada la menys secretària en aquest moments. Eh, eh, està menjant. Està, és que és l'hora de dinar, Està fent el, ja. està fent el dinar, eh? El dinar. El dinar. O sigui, està menjant i abans havia dit que estava fent el dinar. Eh? No s'escolta ni a si mateix, senyor Monegal. Bé, amics, eh, jo demostraré la setmana que ve que això eh, és un exercici de manipulació ruïn. Ah, sí, és un imitació, eh? És que el Jordi l'imita molt bé la veu. Ah, bé, a mi, això avui dia penseu que amb les tècniques radiofòniques es pot yeah, fer qualsevol sí, cosa. Sí. Sí, eh? sí, Ara dirà que és culpa eh? del Jordi, no? Que ja. ho ha anat muntant paraula per paraula, oi? Bé, Jordi, eh? vés-te buscant feina, perquè <laughs> faré servir les meves influències amb la Sumta i amb... Eh? I amb l'Irena. Amb i amb, tota... amb l'alcalde la de, de Martorell. Sí, el eh? senyor Esteve el senyor Esteva, eh, mm. que, no és, que no és el salva l'auca, eh, i que Jordi, eh? no, no. el que passa que el Jordi he fet això per mandat meu, li he dit, "S'ha de muntar aquest tall. Phoenixs, un altre que s'ha d'anar a buscar en feina, eh. Jo el sí, Ricard buscarà, Ricard buscarà per feina, Farem parella hoste i jo. Això mateix, Ui, eh? que és el que, el que havíem acordat. Ah, sí, sí. Clar. El Ricardo, el senyor monegal i de tècnica, el Pepito. Sí. Sí. Està fent el llit a vostè, eh, abuelo? abuelo. Sí, sí, sí, sí, sí, ja ho veig, eh. Dèiem, això encara que no ho sembli, això encara que no ho sembli, és una secció meva, eh. Sí. En, jo jo eh, sóc el que exposo les crítiques, eh? les, les pífies dels altres. Sí, no li agrada eh? que et critiquin, eh, ja ho veig. Bé, no sé si puc començar. Sí, si no eh? puc començar quan vulgui, només volia aclarir aquest punt de la setmana passada. B bé, bé bé ho aclairem, eh no no, no he deixo aquí, el recolliré la setmana que ve aquest tema, eh? molt bés comenceavant sí bé, doncs bé mix, doncs comencem eh com parlant de començaments, fixeu-vos, només començar, eh, només començar, no és allò que s'hagi d'esperar al minut 14 o el minut 30 o a la segona hora del programa, no no només començar el programa, eh ja comença malament, si no fixeu-vos com va començar això la setmana passada en companyia endavant. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Anava a dir rodalies, rodalies i Martorell, Martorell. No, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Què? I ja comencen amb una embargussada, ja s'equivoquen. Clar, com com que no tenen guió, tot ho fan, ho improvisen, clar, és de saber, estaven allò xerrant entre ells, eh? On anirem després? Anirem a les Rodalies a fer un, un cigaló, eh? classes clar, s'atabala, eh, l'home? I... Clar. La rodalies sí. el bar va vostè. La Rodalies el bar va vostè, senyor Monigal. I nosaltres no, senyor en altres rodalies... llocs... És el que agafo jo cada dia per anar a treballar, eh?, les rodalies. Veus? Eh, ja ja tenim una altra. Tot, totes les rodalies no, agafen? No, no fa gaire, amb aquests pocs programes que portem, vostè va dir que tenia un cotxe. Ara diu que agafa les rodalies. En què quedem? I... Tenia ara xòfer. Va ser... Ara no té xòfer. Ara què? El xòfer qui és? El senyor de la Renfe... Eh? La crisi, eh, la crisi apreta a tots, igual, eh? Sí, clar. Potser quan em pagueu les factures pendents podré tornar amb xofer. Però ja les eh? envia, ja les envia de factura? Sí, tant que les he enviat. Ah, doncs pues sí, no, no eh, ha arribat cap, eh? Quan les envia fa... Tut, tut, tut, tut". Sí. Va, va, va, va ser no va ser un parent d'en Petito, eh, que és, és missatger. Eh, un... Ah, s'haurà perdut. Colom missatger. Ah, sí, a Colom. Eh? Sí, sí a, ah. aquell que vam menjar la pepitòria, que es diu. Sí, la cassola. Eh, Sí, sí que el que el no... deu els, els restaurants xinesos de per aquí sí, els dones, sí. el que el deu revendre a bon preu. Eh? Home, sí, sí. és, si eh? és per si us donen una estrella Michelin d'aquestes, que ara està de ah. moda. Bé, mm -hmm. sí, una estrella, no sé, amics, però no us estrellareu. Eh? I segur, això, això segur. Eh? Si no, Fixeu-vos la naturalesa, amics meus, eh? la naturalesa, la moral d'aquest objecte dit Lluís Requesens. Eh, com, tot, com tota persona va ser jove en el seu temps, va ser nen, va ser infant... Sí, com, com vostè, encara que no sembli, eh? Però fixeu-vos la malícia ja que arrossegava. Eh? No és una cosa que jo ara estigui inventant-me o estigui acusant. No, no, és que ho diu ell mateix, a <laughs> eh? Ho diu ell mateix, eh? Fixeu-vos si no, eh? quan, quan a les seves èpoques escolars, eh? que hauria de ser el típic noi eh? que, que abusava dels... Dels, dels, dels companys més, més, més desfavorits, eh? Si no, no, no perquè era dels en... més desfavorits. i era el més en, desfavorit. Té, mateix ho eh, amics meus. Què I... us penseu? Que aniria contra els més forts i a, a defensar el dèbil com davant del fort? No, amics meus, no. Això és el que feien recasents. Endavant! Jo només vaig tenir una baralla i prou. Una, només? Sí. En tota l'edat escolar? Sí, perquè jo buscava un tio que fos més enclenqué que jo. A veure, dius, tonto tampoc no sóc. Si vostè feia el Ei, mateix... Això mm. no sé, tonto, ni si llest ni si intel·ligna, això és no ser sé si un covard, recesents. Eh? Anar contra el dèbil. Eh? No, contra un, un com... més dèbil que jo. Jo era el dèbil. Anar contra el, anar contra el desfavorit. Eh? No et buscaries el, el clàssic matxodi de la classe. Eh? No no, i, veure, anaves... jo, I el desfavorit, no, per, si... per, què, per què va acceptar el meu repte? Perquè es pensava sempre, que en goderia, no? Sempre anaves a fer llenya de l'arbre caigut. Eh? Ves a ser Potser avui dia aquesta persona que, que abusava dels de, de, de, de recasens, abusava d'ella avui dia, va al psicòleg, està traumatitzat, eh? té seqüeles psicològiques... No, si després de tants anys encara està així, no segueixi que gràcies, es farà plorar. Gràcies, al, gràcies als recasens. Eh? Aquesta persona que es presentava amb vosaltres com un informador, com un humorista, eh? com una cosa extraordinària, eh? aquests són recasens, abusant de nens petits... Això, els, ho, ho vaig, vaig fer -ho quan com... era nen... Robals i els entrepans, eh? linxar-los a l'hora eh, del recreo. Eh, eh. Eh, eh. Eh? No es passi, eh? No es que això no hi heu fet jo mai a la vida. Això és el que feia vostè. Vostè ja Fotem, va néixer amb bigoti, no? Foter els cèntims eh? a l'hora del pati, els, els cèntims. Eh? Sí, Després vas a comprar les xutxeries. Sí, eh? en aquella època no hi havia ni, ni, ni barraques de xutxeries, ni, ni hi havien cèntims, pràcticament. Digni, no, pipes, venien. Això, això, això és en Lluís Requesens, sí. eh? és això, eh? És, per això encara és sorprèn eh, que això sí que és humor eh, el, és el que ve ara és una nota extraordinària d'humor eh, una pinzellada eh, que us mostro jo ara A vostè no eh, el sorprèn és... que estiguim en aquest programa si sóc tan mala persona que vostè encara estiguin en el programa? La setmana passada eh, van Pella venir un dibuixant, un convidat d'un dibuixant eh, i fixeu-vos eh, fixeu-vos quina, eh, quina nota sarcàstica, humorística Eh, quina parla final ens va deixar el combinat de la setmana passada. endavant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres i m'gradll donar una salutació especial a, a l'avi de quin sóc seguidor de fa de, bueno, des de sempre i, i, i felicitar-lo per la seva tasca i agrair li l'oportunitat de vista. Un noi ben educat, escolti. Vinc un home que el segueix i que és admirador de la seva tasca, però si no has fotut un pal a l'aigua en la seva vida, requesents? No has treballat? Quina tasca t'ha d'admirar, aquest? Doncs encara més al meu favor, si amb el poc que he fet tinc admiradors, imagina't si hagués fet una, una carrera tan, tan gran com la seva, senyor Monegal. Sí, amics, per mi això ha estat, de moment, estem al mes de desembre ja gairebé, el, el moment sí. més que es més sí. humorístic, més coses de paraules de la setmana passada, em recordeu, la Molsa, el Molçà, eh? tots aquests acudits forçats que no porten en lloc. Això sí que és humor de veritat, eh? Un home que et mira a l'avi per la seva feina. És eh? fantàstic, sensacional. Ho veu, eh? ho veu. Vostè té sí. perquè encara no s'ha trobat ningú que digui, admirem el senyor Monegal. Tothom diu, cuida que després sortirà amb el Monegal. Clar. Vostè l'odien, no? Sí. Sí, amics, eh? el que important és que parlin d'un, eh? sigui bé o malament, però que se'n parli. Eh? Ah, ah. Exacte. Ah. No. Veu, doncs és el que jo faig, i que parlin bé, o menys parlen bé de mi, no de gust, eh? <ríe> en fi, amics, eh? aquestes coses. I la setmana, passada, la setmana que ve ja veureu, eh? com això que ens en m'ha que, que tens, El començament del programa era una farsa. Eh? Pues, eh? Ja ho veureu, ja pues, ho veureu. el programa d'avui ha, ha tingut un buit sí. de col·laboradors. Sí, sí, ja li anuncia el senyor Soler. Sí. Ja tindrà, sí, sí. tindrà, sí, tindrà tasca. Algú, eh? Un buit de col·laboradors. El senyor Cap li han donat un premi, malgrat que vostè li sembli ra, estrany, li han donat un premi, premi de comunicació, i no ha pogut estar. Eh? M'entén? I el senyor el Fidalgo, no, el senyor Fidalgo no ha pogut entrar perquè el seu mòbil, que és un mòbil decadent, no donava la prou qualitat de so com per fer la seva secció. Ah, sensacional. Eh? Què més teniu aquí? Teniu. A vostè, A ah, vostè, eh? vostè, vostè, vostè sí que, que està. A sí. Bé, amics, fixeu-vos, eh, això ja m'avanço potser al comentari del setmana que ve, eh. Avancis. Tres, tres col·laboradors, eh, i només tenen el crític, eh. Els altres dos, els que han de portar continguts, desapareixen, no hi són mai. Però un, eh? sigut... per una raó ben justificada, -ha. li han donat un premi. A vostè com li donat un premi? Bé, amics, jo ca cada dia, eh, com em vaig a dormir, és com un premi anar-me dormir amb la consciència tranquil·la, Escoltant eh. En es companyia. diu consciència, la seva senyora? Bé, amics, sí. Sí. i de cognom tranquil·la es diu la, és la ciència. la ciència ah, vostè diu sí. ciència sí, sí, sí. Ah, sí. Sí. vigili el que diu que després no s'escolta a si mateix i tornarà a sortir sí. això mateix eh? que en fi, digui. amics eh, ho hauríem d'anar deixant aquí sí, sí, sí, sí. Sí. No, sí, sí. no vull participar eh, com que ara tenen dues absències ara volen estar, estan fent temps amb mi eh? no, no, no vull perdonem. participar d'aquesta farsa eh? vostè sempre té el mateix sí. temps Eh? Si, voleu, si voleu temps, foteu una música de Pink Floyd que duren 10 minuts eh? i el ja ho tindreu, això. Que anticuà que és vostè. Avent i a l'Ian Naganina de Vida que n'endura 25 una cara, anirem a amb misèries 10 minuts. Ara Ara ja mateix, que ja són la 1 i 20, vostè ja penja i ja pràcticament posem una música de quart d'hora i ja ens anem, pràcticament ja ho teniu, a, això, eh? A a Aquesta Subi. és la feina que et miren, això és la feina que et miren, aquell, et miren el poble home, eh? no, home, no feina, però és que és que tim... Nosaltres plaguem a la mitja, dos quarts, i llavors anem a dinar a Can Subi i ja hem, de, hem de seguir el ritme, cada, cada dilluns és el mateix. Sí. La setmana que ve no hi haurà programa o sí? Sí, sí naturalment. Sí, sí, sí, clar. Clar. Què? Vostè estarà... Ja, ja anava a agafar el pont, vostè. Què estarà, vostè? Sembla que ve no és el pont de la Constitució. Sí, mm -hmm. ja vol fer... Ja vol, ens va criticar perquè va dir fareu pont, fareu pont. Doncs pues no, no fem pont. Apa, som treballadors. Aba, vostès, vostès treballen. Sí senyor, i vostè? La... Hombre, això, això és extraordinari, Dix Neus. Això, això m'ha acabat la feina de mateix, eh? No estàs a punt fer un cobriment d'acord, eh? Aquestes persones que fan les prèvies dels ponts una setmana abans fan festa perquè d'aquí un mes és, és pont i abans festa. Eh, i ara que vindrà un pont d'olegal. No s'emocioni, no s'emocioni. Eh? No <ríe> això és una cosa, eh, els porto seguint. Deu anys en aquesta gent és la primera vegada que em passa això amb aquests. Si li ha d'agafar sí, un amics. cobriment d'acord, potser eh? que fem, fem el pont. Ho dieu sabria... en sèrio? Ho dieu de debò treballeu la setmana sí, un programa? Sí, sí, sí, sí, fem programa la setmana que ve. Té, nics. no tinc paraules, eh? No, ara, no tinc paraules. Ja veig que el Pepito l'havia de fer boca a boca. Eh? Bé, amics, una setmana que ve, mira, jo, com que tinc festa, potser estic aquí al, al, al directe amb vosaltres. Ah, mira. Sí? Ah, que Wait bé. -me. Que bé. Molt bé. Que bé. I, així, I així conec l'assumpte i a la... No, sí, l'assumpte no la directora, elles, no? L'assumpte sí no és la, no és la directora, no? no? Això, conec la, conec la Irene. Sí, eh? el que passa que elles sí que tenen pont, eh? Ah, tenen pont. Sí. Eh? sí. Bé, amics. Ja, ja no, parlarem. No ja m'estranyava amb mi, ja m'estranyava amb mi, ja m'estranyava amb mi. I, Déus a més si ha de venir amb transport públic... No, pot venir amb els ah, Rodalies. El Rodalies també arriba aquí. Sí, però transport és transport públic. Ja, i ah, En fi. Bé, bueno, doncs, senyor Monegal, I, doncs, el deixo... Ja el parlarem, això. Sí, eh? el, deixo anar... el deixo anar a fer els seus kèfers. Molt bé. Eh? Vinga. Sigui bo que i recuperis de... del cobriment d'acord, de eh? <laughs> De debò feu el programa? És que em sembla extraordinari, mig. no, no crec, això. Sí, home, sí. sí, sí. L'esperem sí. aquí el dilluns sí. que ve i anirem a dinar a Can que, subi, que el... no té una estrella Michelin, però cuina millor. Bé, doncs a Can subi anirem a dinar, eh? Sense la reta. Exacte. Sense la reta. Eh? Vinga, doncs, això si que feu el programa, eh? No m'esteu ponent el pèl, eh? Que sí, que Mira, fem programa. està dient que sí. Jordi està dient que van. sí. Vinga. Hey, <laughs> Va trucar el meu cardiòleg <laughs> Molt bé, senyor Monegal, fins a la setmana vinent. Deu. Moi, je construis des de la ficelle et du papier. Elle, en jolis les mignonnets et je vais je vais vous les présenter le d'entre elles est la plus belle elle c'est bien dire papa, maman quand a son frère il peut prédire Pour demain La pluie Ou bien le beau temps Moi, je construis Des marionnettes Deux Avec De la ficelle Et du papier Elles sont jolies Les mignonettes et Je vais je vais vous les présenter nous, chaque instant ces jours de fer casse au petit clown qui nous fait rire même Alexa, cette bou vraie et. Elle a toujours pleuré Moi, je construis des marionnettes des teurs, Avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies, les mignonnettes Elles vous diront, elles vous diront Que je suis leur amie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 Un programa que fila prim. Jo, senyors, senyors, nosaltres filem prim. Que s'ha de venir a treballar, és treballar. Que no s'ha de eh, eh, no venir a treballar, és bé a treballar. pam, pim, pam, les coses... Les coses... Només tenen un, un, un, un, un camí. Un camí, un camí. Un camí que és el camí de la veritat. Exacte. Un camí de la veritat és el reportatge que he llegit que m'ha fet molta gràcia, que diu que en els municipis rurals s'estan quedant sense dones de 50 anys. Ah, sí? Sí, es veu que les dones o se'n van o o tenen una edat... o se van o, o se van o, o, o, o, o, <laughs> perquè s'han si quedat sense se van sí, sí. és que se van ja doncs, està els homes es veu que ara comencen a llallar els homes es queden sí es queden es queden soltes o vidus vidus i clar dins de quatre dies comencem a fer caravanes en... recorda si, si, si és constant això cada poble s'en fa una de caravana que ah, sí? Ah, sí jo he sentit diverses vegades ja que ata mira haurem de fer una caravana d'aquestes i tal però ah, bueno mira no sé si funciona molt això eh Home, alguna cosa, sí, de... oh, al soy... sí. Jo sóc de Coruña. Sí, jo sóc de... de Coruña. Mol, molts que volen uh, legalitzar els seus papers i aquestes coses i aprofiten ah, sí? anar a casar-se. Sí. N'hi no sé, eh? eh, ha de tot. Hi ah, hi ha diu, tot. Diu, jo sóc de Bosnia-Sergovina. Sergovina. Sí, exacte, en en fin. sí jo conec una noia de, que deu ser de Bosnia-Sergovina. Sí. Bueno, la conec de vista. Eh? Sí? sí, passo per una carretera i sempre està allà asseguda. Ja. Yeah. Pobreta. No I no què jo. fa? Prenent el sol? Espera. Espera. Espera clients. Penelo, pen... Exacte. Eh... No, no, penelo, pen no, es veu que ja... Espera, espera, Estallà, espera, espera, espera. És desembussadora. Ja. I segueix esperant. I segueix esperant. I de tant en tant fa algun, alguna feineta, desembussa... I cobra. I, i, i cobra per la feina. Claro. És el que té, ser desembussador. Exacte. el Desatascador, que deien en castellà. Desatascador. L Li anava comentar, vostè Cometi. sap per què els feders eh, duren 72 minuts? Doncs pues no m'hi heu plantejat mai no, la vida, no. eh? és, una tonteria, és una tonteria això que tonta... acaba però bueno, no. per què duren 72 minuts? Perquè el primer que van treure vam pensar, home, com a mínim que, que ens càpiga la novena sintonia de Beethoven. I van, quant dura la novena sintonia de Beethoven? 72 minuts. Ja està, 72 minuts. Quina xurrà. Sí. <laughs> Quina tonteria del... del, del, bueno, del... Sí sigui, així, sí. com, com li sí. va? Sí. sí. Perquè, aviam... No... I, I per què, què no... Insusto? No, això és la música. Això la, la, no, no. Vostè, la, la com, vostè com si no, no, no anés amb ja, vostè. com si no anés amb mi. Perquè si no després això ja és monegalada. Sí, sí, ah, sí, ah, ja sí, sí. És que ara ja estem entrant, miri, queden dos minutets ja. Clar, ja, per això ja anem acabant. Doncs pues ja anem, anem, anem recollint. Si vostè diu anem acabant, escoltin el director no li farà pas un lleig. No? I si vostè diu anem acabant, ja saben que jo automàticament... Entre la música... Ara hauria de dir això, doncs trobem el dilluns que ve, perquè Exacte. li quedi clar amb el sí. senyor Monegal. Doncs, senyors i senyors, ens tornem a trobar el proper dilluns, que és dia 7, Pont de la Constitució. Ho ha sentit, senyor Monegal? El proper dilluns, dia 7, Pont de la Constitució, 7 de desembre, aquí a partir de les 12 i algun minutet del matí, com sempre fem, a la sintonia del 100.3 de la Freqüència Podolada, Ràdio Martorell, i, com sempre us hi dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. why